Capitolul 23. Alimentația și sănătatea Mănâncă pentru a prinde puteri, nu pentru a te ameți. Corpurile noastre sunt constituite din alimentele pe care le consumăm. Țesuturile corpului se distrug neîncetat. Fiecare mișcare a fiecărui organ are ca rezultat degradarea, care este reparată prin alimentele pe care le folosim. Fiecare organ al corpului își cere partea de alimente. Creierului trebuie să-i se dea porția, oasele, mușchi, nervii și le cer pe ale lor. Este un proces minunat care transformă hrana în sânge și folosește acest sânge pentru a reconstrui diferite părți ale corpului, dar acest proces continuă fără încetare. Dând viață și tărie fiecărui nerv, mușchi sau țesut ALEGEREA ALIMENTELOR Ar trebui alese acele alimente care furnizează cel mai bine elementele necesare construirii corpului În această alegere, apetitul nu este ghidul cel mai sigur Prin obiceiuri greșite de alimentație Apetitul a devenit stricat. El cerea adesea hrană care va mă sănătatea și provoacă slăbiciune în loc să aducă tărie. Nu ne putem conduce sigur după obiceiurile societății. Boala și suferința care se întâlnesc la orice pas se datorează în general greșelilor populare în ce privește alimentația. Pentru a ști care sunt cele mai bune alimente, Trebuie să studiem planul original al lui Dumnezeu pentru alimentația omului. El, care l-a creat pe om și care îi înțelege nevoile, a stabilit și hrana pentru Adam. Iată, a zis el, v-am dat orice iarbă care face sămânță și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Geneza 1 cu 29 Părăsind de denul pentru a-și câștiga traiul muncind pământul, aflat sub blestemul păcatului, omul a primit permisiunea să mănânce și din iarba de pe câmp. Geneza 3 cu 18. Cerealele, fructele, nucile și legumele constituie dieta aliasă pentru noi de creatorul nostru. Aceste alimente, pregătite într-un mod cât se poate de simplu, sunt cele mai sănătoase și mai hrănitoare. Ele dau o tărie, o rezistență și o vigoare a intelectului, pe care o dietă mai complexă și mai stimulatoare nu le poate da. Dar nu toate alimentele hrănitoare în sine sunt la fel de bune pentru nevoile noastre în toate împrejurările. Ar trebui să avem grijă când alegem alimentele. Alimentația noastră trebuie să fie potrivită cu anotimpul, cu climatul în care trăim și cu ocupația pe care o avem. Unele alimente care sunt potrivite pentru un anotimp sau un anumit climat nu sunt potrivite în altul. Tot astfel există alimente diferite, potrivite perfect pentru persoane cu ocupații diferite. Deseori, o hrană care poate fi folosită spre avantajul celor angajați în muncă fizică grea, este nepotrivită pentru persoane care au ocupații sedentare sau care necesită un efort intelectual intens. Dumnezeu ne-a dat o mare varietate de alimente sănătoase și fiecare persoană ar trebui să aleagă dintre acestea pe acelea care, în urma Experienței și unei judecăți sănătoase se dovedesc cele mai potrivite pentru propriile sale necesități Rezerva abundentă a naturii în ce privește fructele, nucile și cerealele este îndestulătoare și, an după an, produsele tuturor țărilor sunt tot mai bine distribuite tuturor, prin posibilitățile sporite de transport ca urmare, multe articole alimentare care erau privite acum câțiva ani ca un lux costisitor, sunt acum la îndemâna tuturor ca alimente de folosință curentă. Acesta este îndeoseb cazul fructelor uscate și conservate. Nucile și produsele din nuci sunt folosite tot mai des pentru a înlocui produsele din carne. Cu nucile pot fi combinate cerealele, fructele și unele rădăcinoase, acestea rezultând în produse alimentare sănătoase și hrănitoare. Ar trebui avut totuși grijă să nu se folosească o cantitate prea mare de nuci. Cei care se simt rău în urma folosirii alimentelor pe bază de nuci pot vedea cum dificultatea este înlăturată, ținând cont de această precauțiune. De asemenea, nu ar trebui să se uite că unele tipuri de nuci sau alune nu sunt tot atât de hrănitoare ca altele. Migdalele sunt de preferat arahidelor, iar arahidele în cantități mici folosite în combinație cu cereale sunt hrănitoare și ușor de mistuit. Când sunt pregătite cum trebuie, Măslinele, ca și nucile, țin locul untului și preparatelor din carne. Uleiul, consumat direct din măsline, este mult preferabil grăsimii de proveniență animală. Servește ca laxativ. Folosirea acestuia va fi benefică pentru cei bolnavi de tuberculoză și este vindecător pentru un stomac inflamat, iritat. Persoanele care s-au obișnuit cu o alimentație bogată, foarte excitantă, au un gust denaturat și nu pot găsi dintr-o dată plăcere într-o hrană simplă. Va fi nevoie de ceva timp pentru ca gustul să revină la normal și ca stomacul să se refacă de pe urma abuzurilor la care a fost supus. Însă aceia care perseverează în folosirea alimentelor hrănitoare le vor găsi gustoase după va timp Vor fi apreciate aromele delicate și delicioase ale acestora și vor fi consumate cu mai multă plăcere decât ar putea să oferă delicatesele nehrănitoare Iar stomacul, aflat într-o stare de sănătate, Nefiind nici iritat, nici supraîncărcat, își poate împlini sarcina fără efort. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiul. 1 Corinteni 9:24 cu 9 cu 24 pentru menținerea sănătății este nevoie de o cantitate suficientă de alimente bune și hrănitoare. Dacă planificăm cu înțelepciune, ne putem asigura ceea ce va promova sănătatea în modul cel mai înalt, aproape în orice țară. Diferitele preparate din orez, grâu, porumb și ovăz, sunt exportate aproape pretutindeni și, de asemenea, fasolea, mazărea și lintea. Acestea, împreună cu fructele indigene sau de import și varietatea de legume care sunt cultivate în fiecare localitate, dau ocazia alegerii unei diete complete, fără folosirea cărnii. Oriunde fructele cresc din abundență, ar trebui să fie pregătită o rezervă îndestulătoare pentru iarnă, prin conservarea sau uscarea acestora. Fructele mici, ca stafidele, agrișele, găpșunile, zmeura și murele, pot fi cultivate cu succes în multe locuri în care sunt folosite prea puțin și unde creșterea lor este neglijată. Pentru conservarea fructelor în gospodărie ar trebui folosite mai degrabă recipientele din sticlă decât cele din tablă, ori de câte ori este cu putință. Este îndeoseb necesar ca fructele destinate conservării să fie în stare bună. Folosiți puțin zahăr și fierbeți fructele numai cât să asigurați buna lor păstrare. Astfel pregătite, ele sunt un înlocuitor excelent pentru fructele proaspete. Oriunde pot fi obținute la prețuri moderate fructe uscate, cum ar fi stafidele, prunele, merele, perele, caisele și piersicile, se va descoperi că ele pot fi folosite ca articole alimentare principale cu mult mai multă libertate decât se obișnuiește cu cele mai bune rezultate pentru sănătatea și vigoarea tuturor felurilor de muncitori. Nu ar trebui să fie o mare varietate la niciuna dintre mese, pentru că acest lucru încurajează supraalimentarea și produce indigestie. Nu este bine să se mănânce fructe și legume la aceeași masă, dacă digestia este slabă, Folosirea ambelor va provoca obosiala și neputința de a depune efort intelectual Este mai bine să se consume fructele la o masă și legumele la alta Mesele ar trebui să fie variate Aceleași feluri de mâncare, pregătite în același fel, nu ar trebui să apară pe masă zi după zi, masă după masă Mesele sunt consumate cu mai multă plăcere, iar organismul este mai bine hrănit când hrana este variată. Pregătirea hranei Este rău să mâncăm numai pentru a ne satisface apetitul, însă nu ar trebui să manifestăm deloc indiferență în ce privește calitatea hranei sau modul ei de pregătire. Dacă nu găsim plăcere în ceea ce mâncăm, corpul nu va fi atât de bine hrănit. Alimentele ar trebui alese cu grijă și pregătite rațional și cu pricepere. Pentru a face pâine, făina albă rafinată nu este cea mai indicată. Folosirea ei nu este nici sănătoasă, nici economicoasă. Pâinii făcute din făină rafinată îi lipsesc elementele nutritive care pot fi găsite în pâinea făcută din făină integrală. Ea este cauza frecventă a constipației și a altor stări nesănătoase. Folosirea bicarbonatului de sodiu sau a prafului de copt la facerea pâinii este dăunătoare și inutilă. Bicarbonatul de sodiu produce inflamarea stomacului și deseori o trăvește întregul organism Multe gospodine gândesc că nu pot face o pâine bună fără folosirea bicarbonatului, dar acest lucru este o eroare Dacă s-ar strădui să deprindă niște metode mai bune, pâinea lor ar fi mai hrănitoare și pentru cei care au un gust natural ar fi mult mai gustoasă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 Pâinea făcută cu drojdie nu ar trebui folosit laptele în locul apei. Folosirea laptelui este o cheltuială în plus și face pâinea mult mai puțin hrănitoare. Pâinea făcută cu lapte nu se păstrează proaspătă atât de mult ca cea făcută cu apă și fermentează mai repede în stomac. Pâinea ar trebui să fie ușoară și proaspătă. Nici cel mai ușor miros de acru nu ar trebui tolerat. Pâinile ar trebui să fie mici și atât de bine coapte încât, pe cât este posibil, germenii din drojdie să fie distruși. Când este fierbinte sau foarte proaspătă, pâinea crescută, de orice fel ar fi, este greu de digerat. Nu ar trebui să fie pusă niciodată pe masă. Această regulă nu se aplică și la pâinea făcută cu aluat nefermentat. Chiflele proaspete făcute din pâine integrală, fără drojdie sau aluat crescut și coapte într-un cuptor bine încins sunt și hrănitoare și gustoase. Cerealele folosite pentru porige sau musli ar trebui gătite timp de mai multe ore, însă, Alimentele moi sau lichide sunt mai puțin hrănitoare decât alimentele uscate, care au nevoie de o bună mestecare. Zviebac sau pâinea coaptă de două ori este unul din alimentele cele mai ușor de digerat și mai gustoase. Pâinea crescută, obișnuită să fie tăiată în felii și uscată într-un cuptor cald până când orice urmă de umezial a dispărut. Apoi, să fie rumenită ușor peste tot. Într-un loc uscat, această pâine poate fi păstrată mult mai mult decât pâinea obișnuită, iar dacă este reîncălzită înainte de a fi folosită, va fi la fel de proaspătă ca atunci când a fost făcută. Alimentele sunt făcute cu mult prea mult zahăr. Prăjituri, budinci, dulci, plăcinte, jeleuri, gemuri... Toate acestea sunt cauze principale ale indigestiei. Deosebit de unătoare sunt cremele și budincile, în care ingredientele principale sunt laptele, ouăle și zahărul. Folosirea neîngrădită a laptelui și a zahărului împreună ar trebui să fie evitată. Dacă se folosește lapte, ar trebui să fie bine sterilizat. Prin această precauție există un pericol mai mic de a contacta o boală prin folosirea lui. Untul este mai puțin dăunător când este consumat pe pâine rece, decât când este folosit la gătit. De regulă însă este mai bine să ne lipsim complet de el. Brânza este și mai puțin recomandabilă. Este total nepotrivită ca aliment. Hrana săracă, prost gătită, strică sângele, slăbind organele care produc sânge. Ea deranjează organismul și provoacă boala, aducând odată cu ea nervii și proasta dispoziție temperamentală. Victimele gătitului necorespunzător se numără cu miile și zecile de mii. Pe multe morminte ar putea fi scris, mort din pricina hranei gătite prost. Mort din cauza stomacului epuizat Pentru cele care gătesc este o datorie sacră aceea de a învăța cum să pregătească o mâncare sănătoasă. Se pierd multe suflete din pricina gătitului necorespunzător. Este nevoie de gândire și grijă pentru a face o pâine bună, însă există mai multă religie într-o franzelă bună decât cred mulți. Sunt puține bucătărese cu adevărat bune. Tinerele cred că este înjositor să gătești și să faci tot felul de alte lucruri legate de gospodărie. Și pentru acest motiv, multe fete care se mărită și au îngrijă familiile lor nu au decât o vagă idee despre îndatoririle care îi revin unei soții și mame. Gătitul nu este o știință neînsemnată, este chiar una esențială în viața obișnuită. Este o știință pe care ar trebui să o deprindă toate femeile și ar trebui să fie predată în așa fel încât să aducă foloase celor mai săraci. Este nevoie de pricepere pentru a face ca mâncarea să fie apetisantă și în același timp simplă și hrănitoare. Dar aceasta se poate. Bucătăresele ar trebui să știe cum să pregătească o hrană simplă într-un mod simplu și sănătos. În așa fel încât să fie mai gustoasă, dar și mai hrănitoare, tocmai din pricina simplității ei Orice femeie care conduce o familie și totuși nu înțelege arta gătitului sănătos Ar trebui să se hotărască să învețe ceea ce este esențial pentru bunăstarea celor din căminul ei În multe locuri... Școli de gătit igienice oferă ocazia instruirii în această direcție. Cea care nu beneficiază de ajutorul unei asemenea instituții ar trebui să învețe de la una din bucătăresele bune și să persevereze în eforturile ei de perfecționare până când devine specialistă în arta culinară. Regularitatea meselor are o importanță vitală. Ar trebui să existe un timp anume pentru fiecare masă. La acea oră fiecare să mănânce hrana cerută de organism și după aceea să nu mai consume nimic până la masa următoare. Există mulți care mănâncă atunci când organismul nu are nevoie de hrană, la intervale neregulate și între mese, pentru că nu au suficientă voință pentru a se împotrivi inclinației lor. Când călătoresc, un ronță e neîncetat câte ceva. Dacă găsesc ce, orice poate fi mâncat. Acest lucru provoacă mult rău. Dacă aceia care călătoresc ar mânca în mod regulat alimente simple și hrănitoare, nu ar simți o oboseală atât de mare și nici nu ar suferi atât de mult de greață. Un alt obicei vătămător este acela de a mânca imediat înainte de culcare Poate că mesele au fost servite în mod regulat Însă, din pricina unei senzații de sfârșială, ei mănâncă iarăși Îngăduind această practică greșită, ea devine obicei Și adesea este atât de bine fixată Încât se crede că este imposibil să mergi la culcare fără să mănânci Ca rezultat al faptului că se mănâncă la ore târzii Procesul digestiv continuă în timpul orelor de somn. Însă, chiar dacă stomacul lucrează fără răgaz, lucrarea sa nu este bine înfăptuită. Somnul este adesea tulburat de vise neplăcute, iar dimineața persoana străzește fără a fi reîmprospătată și fără prea mare poftă pentru micul dejun. Când ne întindem să ne odihnim, stomacul trebuie să-și fi terminat toată lucrarea, pentru ca toate celelalte organe ale corpului să se poată bucura de odihnă. Cina târzie este dăunătoare în special pentru persoanele cu obiceiuri sedentare. În cazul lor, tulburarea care se produce este de cele mai multe ori începutul unei boli care sfârșește prin moarte. În multe cazuri, starea de slăbiciune care duce la dorința de a mânca se produce din cauza că organele au fost supra-solicitate în cursul zilei. După ce termină de prelucrat hrana de la o masă, organele digestive au nevoie de odihnă. Ar trebui să existe cel puțin 5 sau 6 ore între mese. Iar cele mai multe persoane care vor dori să încerce acest plan vor descoperi că două mese pe zi sunt mai bune decât trei. Moduri greșite de a lua masa Hrana nu ar trebui consumată niciodată prea fierbinte sau prea rece. Dacă hrana este rece, forța vitală a stomacului este puizată pentru a o încălzi. Înainte ca digestia să poată avea loc. Băuturile reci sunt dăunătoare pentru același motiv. În același timp, folosirea neîngrădită a băuturilor fierbinți slăbește constituția stomacului. De fapt, cu cât este îngurgitat mai mult lichid în timpul mesei, cu atât mai grea este digestia alimentelor, căci lichidul trebuie să fie absorbit înainte ca digestia să poată începe. Nu mâncați foarte sărat, evitați folosirea murăturilor și alimentelor condimentate, mâncați fructe din abundență, iar iritația care reclamă atât de mult lichid în timpul mesei va dispărea aproape complet. Alimentele trebuie mâncate încet și mestecate bine. Acest lucru este necesar pentru ca saliva să poată fi bine amestecată cu hrana și sucurile digestive să fie activate. Un alt rău serios este acela de a mânca în momente nepotrivite, cum ar fi după un exercițiu fizic puternic sau excesiv, când persoana este extenuată sau înfierbântată. Imediat după masă, energia cerebrală scade drastic iar când mintea sau trupul este supra-solicitată, cu puțin înainte sau după masă, digestia este îngreunată. Când cineva este tensionat, neliniștit sau grăbit, este mai bine să nu mănânce până nu-și găsește liniștea sau odihna. Stomacul este într-o legătură intimă cu creierul, iar când stomacul este bolnav, energia nervoasă este trimisă de la creier în ajutorul organelor digestive slăbite. Când aceste necesități sunt prea dese, creierul nu mai poate face față. Când creierul este în mod constant supra-solicitat și exercițiul fizic lipsește, chiar și hrana ușoară ar trebui consumată cu moderație. La ora mesei, Alungați grijile și gândurile neliniștitoare și nu vă simțiți grăbiți, ci mâncați încet și cu voioșie, cu inima plină de recunoștință față de Dumnezeu pentru toate binecuvântările sale. Mulți dintre cei care renunță la carne și la alte articole alimentare vătămătoare și de proastă calitate nutritivă, cred că din cauza că hrana lor este simplă și hrănitoare, pot da frâu liber apetitului și mănâncă în exces uneori până la refuz. Aceasta este o greșeală. Organele digestive nu ar trebui să fie împovărate cu alimente în exces cantitativ sau calitativ, care vor sili organismul să le facă față. Obiceiul încetățenit a decretat ca hrana să fie adusă la masă pe feluri, neștiind ce va urma, o persoană ar putea mânca îndeajuns de mult dintr-un aliment care poate nu-i se potrivește cel mai bine. Când este adus ultimul fel, el se aventurează să depășească limitele și să servească desertul cel ispititor, care, oricum ar fi numai bun, nu se dovedește a fi pentru el. Dacă se pune pe masă de la început toată hrana hotărâtă pentru atunci, o persoană are ocazia să ia cea mai bună hotărâre. Uneori, rezultatul supraalimentării se face simțit imediat. În alte cazuri, nu există nicio senzație de durere, dar organele digestive își pierd forța vitală și temelia tăriei fizice este subminată. Surplusul de hrană împovărează organismul și produce stări morbide febrile. Aduce în stomac o cantitate prea mare de sânge, făcând ca membrele și extremitățile să se răcească repede. Îngreunează mult organele digestive, iar când acestea și-au împlinit sarcina, se face simțită o stare de slăbiciune sau de moleșală. Unii dintre cei care de obicei mănâncă în exces numesc această stare de sfârșeală foame, însă ea este cauzată de starea de surmenare a organelor digestive. Câteodată creierul este cuprins de toropială și lipsește pofta de efort intelectual sau fizic. Aceste simptome neplăcute se fac simțite pentru că organismul și-a împlinit lucrarea cu prețul unei măsuri prea mari de forță vitală și este complet epuizat. Stomacul spune, lasă-mă să mă odihnesc, dar mulți interpretează slăbiciunea ca o cerere pentru o nouă cantitate de hrană, Așa că, în loc să oferim stomacului odihnă, îi punem în seamă altă povară. Ca urmare, organele digestive sunt adesea epuizate, când ar trebui să fie în stare să facă o bună lucrare. Nu trebuie să ne asigurăm în sabat o cantitate mai mare sau o varietate mai mare de hrană decât în alte zile, în schimb, în care ar trebui să fie mai simplă și să consumăm mai puțin pentru ca mintea să poată fi viguroasă și limpede, încât să poată înțelege lucrurile spirituale. Un stomac congestionat înseamnă un creier congestionat. Pot fi auzite cele mai prețioase cuvinte, dar să nu fie apreciate, pentru că mintea este confuză din pricina unei alimentații necorespunzătoare. Mâncând în exces în sabat, mulți nici nu-și dau seama cum ajung incapabili să beneficieze de ocaziile sale sacre. Gătitul în sabat ar trebui evitat, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să mâncăm hrană rece. Pe vreme rece, hrana pregătită cu o zi înainte ar trebui să fie încălzită, iar mesele, oricât de simple, să fie gustoase și învietoare. Mai ales în familiile în care sunt copii, este bine ca în sabat să se pregătească ceva care să fie potrivit ca delicatesă, ceva pe care familia nu-l servește în fiecare zi. Acolo unde au fost îngăduite obiceiuri greșite de alimentație, reforma nu ar trebui amânată nici o clipă. Când dispepsia a rezultat în urma supra-solicitării stomacului, ar trebui făcute eforturi cu băgare de seamă, pentru ca energia rămasă a forțelor vitale să fie păstrată prin renunțarea la orice povară supărătoare. S-ar putea ca stomacul să nu-și mai recapete niciodată pe deprin sănătatea după un abuz prelungit, însă promovarea unei alimentații corecte va înlătura orice altă debilitare a lui și mulți se vor însănătoși aproape în întregime. Nu este ușor de prescris reguli care să se potrivească fiecărui caz, dar, acordând atenție principiilor de alimentare corectă, se pot face reforme substanțiale, iar bucătărea sa nu va mai fi nevoită să se străduiască neîncetat pentru a ispitia apetitul. Cumpătarea în alimentație este răsplătită prin vigoare mentală și morală. Ajută totodată și la ținerea sub control a pasiunilor. Supraalimentarea este dăunătoare în pentru cei care au un temperament liniștit. Aceștia ar trebui să mănânce frugal și să facă multă mișcare fizică. Sunt bărbați și femei deosebit de bine înzestrați natural, care nu reușesc să realizeze nici jumătate din cât ar putea dacă ar exercita autocontrolul în ce privește tăgăduirea apetitului. Mulți scritori și vorbitori eșuează în acest punct. După ce mănâncă după pofta inimii, se dedau unor ocupații sedentare, citit, studiu sau scris, neîngăduindu-și un timp pentru exercițiu fizic. Ca o consecință, curgerea liberă a gândurilor și a cuvintelor este obstrucționată. Ei nu pot scrie sau vorbi cu tăria și intensitatea necesare, pentru a atinge inima, eforturile lor sunt sub semnul banalității și nerodirii. Cei asupra cărora apasă răspunderi importante și, mai presus de toate, aceia care sunt păzitorii intereselor spirituale, ar trebui să fie oameni cu o simțire acută și cu o înțelegere rapidă. Într-o măsură mai mare decât alții, ei trebuie să fie temperați în ce privește alimentația. Mâncarea bogată și extravagantă n-ar trebui să-și găsească locul pe masa lor. Oamenii care au poziții de încredere au de luat zilnic hotărâri de care depind rezultate de mare importanță. Adesea, ei trebuie să gândească rapid și acest lucru nu poate fi făcut decât de către aceia care practică o strictă cumpătare. Mintea se întărește în urma tratării corecte a puterilor fizice și mentale. Dacă efortul depus nu este prea mare, o nouă vigoare vine cu fiecare solicitare. Însă adesea, lucrarea celor care au în seamă planuri importante și de asemenea de luat decizii importante este influențată în rău de rezultatele unei alimentații necorespunzătoare. Un stomac dereglat produce o stare confuză nesigură a minții. Deseori produce iritabilitate, asprime sau nedreptate. Multe planuri care ar fi fost o binecuvântare pentru lume au fost lăsate deoparte și multe măsuri nedrepte, opresive, chiar pline de cruzime au fost luate ca rezultat al unor stări bolnăvicioase datorate obiceiurilor greșite de alimentație. Iată o sugestie pentru toți aceia care desfășoară o activitate sedentară sau îndeosebi intelectuală, cei care au suficient curaj moral și autocontrol să o încerce. La fiecare masă să o consume numai două sau trei feluri de alimente simple și să nu mănânce mai mult decât este nevoie să-și satisfacă foamea. Faceți exerciții fizice zilnice și veți vedea dacă nu vă veți bucura de rezultate. Bărbații puternici, care sunt angajați într-o muncă fizică susținută, nu sunt siliți să fie atât de atenți în privința cantității sau calității alimentelor consumate de ei, cum sunt persoanele care au obiceiuri sedentare, dar chiar și aceștia s-ar bucura de o sănătate mai bună dacă ar exercita autocontrolul asupra ceea ce mănâncă și biau. Unii doresc să li se prescrie o regulă exactă pentru dieta lor. Ei mănâncă prea mult, apoi regretă și se tot gândesc la ceea ce mănâncă și beau. Nu așa ar trebui să fie. O persoană nu poate stabili o regulă exactă pentru o altă persoană. Fiecare ar trebui să-și exercite puterea rațiunii și a stăpânirii de sine și ar trebui să acționeze în virtutea principiului. Trupurile noastre sunt proprietatea cumpărată de Hristos și nu avem libertatea de a face cu ele după cum poftim Toți cei care înțeleg legile sănătății ar trebui să-și dea seama de obligația pe care o au de a respecta aceste legi Pe care Dumnezeu le-a așezat în făpturile lor Ascultarea de legile sănătății trebuie considerată ca fiind o datorie personală noi înșine trebuie să suferim rezultatele legii încălcate, trebuie să răspundem în mod individual înaintea lui Dumnezeu pentru obiceiurile și practicile noastre. Din această cauză, întrebarea în ce ne privește nu este care este obiceiul lumii, ci cum voi trata eu ca individ templul trupului pe care mi l-a dat Dumnezeu.